Та й ті, хробачливі, відчуваємо, час спливає, пора повертатись. Біжимо до гвинтокрила, у сорочках несемо десятків зо два чистих грибів. А там уже повно дітей, здають льотчикам свою здобич. Ті акуратно приймають і складають у машину. Найбільше зібрав син пастуха Колька, і ми дивились на нього заздрістю, от уже кому пощастило. А Колька весь так і світив світ щастя, адже він мріяв стати льотчиком. Та я почасті зізнатись, мрія. Грибів набралось багато. Льотчики їх укладали на сидіння, на підлогу. Потім зачинили двері, залізли в кабіну і сказали. Ну, дітки, прогріємо машину, а потім вас покатаємо. Зашуміли гвинти, вертолік злетів, зробив коло над нами і зник у далині. Ми чекали до вечора, розійшлися, коли вже смеркало. А кулька залишився? Довго ще сидів на траві і дивився у зорі на небо, туди, де за обрієм розтанула його мрія. «Он як?» – задумливо вимовила журналістка. «Ви збирали справжні гриби для фальшивих богів?» «Молодець!» – одразу зматикувала. «Потім у моєму житті було чимало всякого лицемірства, лицедійства», – акцентовано вимовив Ігор Йосипович. А подумки завершив фразу, «Котре й зробило мене таким, як я є. Грайливо перейшовши на «тий», підсумував. Власне кажучи, запалакався тут з тобою, а в мене он скільки гостей. А щодо зустрічі, я сам зателефоную, як тільки мені сильно закортить. Підморгнув Власов, одразу й викличував. Без церемонії він рушив геть. В іншому кінці залу зупинився і подзвонив по радіотелефону начальнику охорони. Як ситуація? «Все окей», – доповів той. Власов з насолодою випив келих шампанського. «За що я вас поважаю», – очемно іронічно промовив інтелігентний породистий пан в розкішному темно темнофіолетовому костюмі – «так це за те, що ви досягли всього власною працею». Це був іще один представник другої древньої професії – журналіст Христофоров, який, на відміну від пігалиці, знав, якщо не все, то майже все. Однак його вміння тримати язика за зубами, а в разі необхідності – Маніпулювати важелями інформованості викликало захоплення і здогад. За ним стоїть велика сила. Костянтине Михайловичу, а чи не перейти нам на ти? Адже стільки часу знайомі, потягнувся щеркою пан'яку кон'яку Власу. Та ябусім серцем, але навіть юних прищавих ментів я називаю на ви звичка. Власов не приховав гримасу подиву. Було в цій фразі якесь потаєне глузування, а може, здалося. Тим часом Іллюша Шварцбург заливався соловейком і накачував публіку зігрівальними напоями. Атмосфера в залі стала зовсім домашньою і довірливою, що особливо цінував Ігор Йосипович. Під таким соусом можна прокручувати будь-які комбінації. Незабаром він почне періодично відходити в бік з деякими гостями і вирішувати проблеми. Виловив мужик з річки русалку, потішався невгамовний Іллюша, а вона йому – Відпусти мене, чоловіче добре, я виконую три твоїх бажання. Почухав мужик по тилицю, Знаєш, русалко, бажання у мене одне, але виконуєш ти його три рази. Тож вип'єм, друзі мої, за те, щоб усі бажання Ігоря Йосиповича збувались, а можливості при цьому переважали. Ура! У цей час до Власова підійшов брусок. Один із сек'юріті на банкеті. І на вуху шепнув, тільки що повідомили – Вітюша підірвався. Як підірвався? – сіпнувся ще. Машина злетіла в повітря. А Рудольф Карлович? З ним усе гаразд. Це відбулося ще по дорозі до нього. Ігор Йосипович, не подаючи виду, підвівся за столу і підізвав Шварцбурга. Той, як виявилось, був тверезісінький, і обличчя веселого свого вдошку хлопця одразу ж набуло хижого зосередженого виразу. Зазвучала музика, в залі почалися танці Удвох піднялись на другий поверх Вітюша в ході підірвав З твої міркування Переконаний, це накладка Міна була призначена для тебе Я попереджав Здогадуюсь, що для мене хто? Абіс його знає Тільки в цьому залі є троє, за яких я не ручаюсь Взяти за барки? Ні, звичайно За кілька днів відійшли ж їм продуктові дарунки додому Бо цімто презент від оптовиків Нафаршируйте лізаргиновою кислотою, щоб мізги повилітали, як за хибним шляхом пішла. Наркошам вони не полюбляють займатись». «Ну, певна річ. А зараз іди вниз і піклося про гостей. Забию сімбаки. Веселищі до упаду. Шоу повинно тривати, як співав незабутній Фредді Крюгер. Тьху ти. Марк Юрі. А ти куди? Мотнуся до американця. Пораджуся. «Не подобається мені все це». Прийшли ж до мене зараз бруска і ларіка, і щоб за мною була машина прикриття. Все, йди. Ігор їхав на задньому сидінні і розмірковував про те, як важко жити на білому світі. Заздрісників і зрадників хоч греблюгати. Тільки набуваєш рівноваги, стабільності, тільки на годинничок починає йти чітко, без збогів і на тобі. Неодмінно капусть. З міліцією і з усіма представниками влади набагато легше, зрозуміліше – там усе по поличках, а то зі своєю братвою Каламут Сусільна. Щойно прихопиш кого слід, як нові кошенята народжуються, тобто заздрісники і зрадники. Брусок пригальмував біля скромної хатинки Рудольфа Карловича Лещинського. За нинішніми поняттями, птах такого польоту вже справді аж надто безпретензійно. Величезні можливості зовсім не відповідали скромному способу життя. Одноповерховий будиночок, такий собі металевий парканчик, за яким виднівся невеликий палісадник з ябленнями і квітами. Всередині оселі мінімум меблів, майже естетичне обрання, і навіть дуже уважний погляд не зміг би розгледіти, що зроблені під дерево двері в будиночку броньовані, стіни потовщені, гранатометом не візьмеш, а на вікнах з невигадливими гратами і жалюзі природно не написано, що вони коли непробивні. Про існування підземних комунікацій взагалі ніхто поняття не мав. Старого авторитета на заслуженому відпочинку доглядали двоє загадкових мовчазних китайців-охоронців, яких було легше вбити, ніж підкупити. Прихована телекамера, що спостерігала за вхідною хвірткою, відразу ж просигналізувала про візит Ігоря Йосиповича.